Jag är inte anställd. Jag har ett jobb, så jag jobbar på trafikverket till vardags. Och leder församlingen tillsammans med flera andra, Peter och hans fru, min fru Maria. Och så är det många andra som också med och leder på olika sätt. Så vi, vi jobbar tillsammans. Ja har jag vet tjänat Gud i princip i hela mitt liv. Jag tog emot Jesus som tioåring och liksom växte upp i en kristen familj och sådär. i 20-årsåldern så kom jag till Rosvik samtidigt som Therese. Vi var med på ett, ett utifrån betalförsamlingen och ett spännande arbete med mission på Kala under. Första halvan av 90-talet. Vi fick se jättemånga människor komma till tro och fem församlingar startas och fick jobba en hel del med hjälparbete och sådana saker. Och på den vägen är det. Korskyrkan här är också en, en del av den vision och den längtan som vi hade att få dela med oss av evangelium till människor i norra delen av Sverige och Europa kanske man ska säga. Ryssland hör ju också till Europa där. Så i fredags var jag tillsammans med Jan Settelund som är pastor i Rosvik. Vi var i, i Kiruna och mötte församlingen där som vi hjälper också på olika sätt. Så ett härligt gäng där och Gud har liksom skickat människor från när och fjärran och från hela världen dit nu. Så det är liksom ett, ska man säga, ett, ett nytt gäng med människor som är ganska nya i tron, många och som, som älskar Jesus. Så ja. Hon som skulle leda lovsången och råkade jobba. Så jag fick rycka in på det med väldigt kort varsel. Så, ja, ja. Det är inte alltid lätt. Men det kan vara härligt ändå. Vad det var för folk där. De var, de var verkligen med och, och prisade Gud. och En kvinna som precis hade kommit från Uzbekistan. Som tyckte att det här var härligt att få liksom, lovsånga Jesus. och så, där. så det här är en... Bara en, en kort bild av den här. är. jag gift med när jag sett några av våra barn. Så här, och jag berättade på ledarsamlingen här i Karolins med 18, Oskar 15 och Johanna 11. Berätta på ledarsamlingen i torsdag så att vi kan ha ett barn till på väg. Det är inte så att Therese är gravid utan vi anmälde oss som familjehem för att kunna ta fosterbarn fosterbarn så småningom. Och just nu så pågår vissa... Samtal med lula kommun om ett barn då som kan bli aktuellt så där. Så det är lite annorlunda än att vänta barn som, som vanligt för det kan ju bli vad som helst. <laughs> Eller vad man ska säga. Och dessutom så har man inte nio månaders så här, ja, nio månader tid på sig att fundera på hur det ska gå och planera och. Så, där. så att vårt hem är ett enda stort kaos just nu. För vi insåg att om det nu blir så så måste den personen ha någonstans att sova. Vilket ledde till att, ja, karusellen drog igång med att flytta sängar och rum och fixa och dona. Så, att, eh. så innan jul har vi säkert kommit till ordning igen, kan man väl säga. Just idag var det lite kaosartat. Så här. Jag har alltid... Jag ska tala om, om fortsätta prata om Bergspredikan idag. Och det är ju en bibeltext som många känner igen. Så jag ska läsa den om en liten stund. Men jag tänkte ta en liten inledning först. Och det... Vi har alla människor tror jag, en längtan att betyda någonting för, att vara betydelsefulla. Att betyda något för andra och framförallt betyda något i våra egna ögon och sådär. För mig så yttrade det sig, i alla fall i mina tonår, så hade jag, alltså när jag var i yngre tonåren, då var Björn Borg den stora idolen som spelade tennis. så Då tänkte jag att ja, men jag kanske kan bli tennisstjärna, liksom bli berömd och få spela på Wimbledon och sådana ställen. Så jag liksom började spela tennis, vi nötte på asfalten på hockeybanan hemma i byn och så anmälde mig i en... Tennisklubb och tränade tennis en vinter och det gick väl hyfsat sådär men Jag insåg liksom att jag fick stryk av de här Spelarna som spelar i Division 3 i norra Västerbotten i tennis så att Vägen att komma liksom upp till toppen var väldigt lång Jag insåg ganska snabbt att nej Det blir nog aldrig Wimbledon Det har inte blivit heller Sen höll jag på med volleyboll också, där gick det riktigt bra för oss Våret juniorlag kom till SM-slutspel och vi blev tio, Men det är liksom inget man blir ihågkommen för. Så där. Det är knappt jag minns det själv om man säger så. Jag såg en sportnytt en kväll här i veckan och då var det var en intervju med en, en jockey som alltså den som rider och håller på med galopp och han skulle nu åka till USA för att börja tävla där. Och han, han fick en fråga om Men vad, vad är det som driver dig? Så det, att vara, jockey är tydligen väldigt speciellt för man ska helst vara kort och så väga högst 50 kilo så utmaningen var liksom att hålla sig under de där 50 kilorna han var ju ändå en man i 20-årsåldern så han sprang typ två mil varje dag för att bara hålla vikten i schack så här då. Alltså, men vad är det som driver dig? lägga ner all tid, all energi och då sa han, ja, alltså, jag vill ju vinna förstås det vill väl alla som håller på med sport men, men, men drivkraften är att jag vill bli ihågkommen. Alltså han vill få sina namn i historieböckerna som världens bästa jockey. Så här. Och jag, funder, jag funderar lite grann på men vad, vad är det som driver oss att betyda något. Att vara betydelsefulla för andra. och Hur, hur, hur yttrar det sig i våra liv? Så det vanliga är ju... Alltså om man, jag kan ju titta på saker som... Som i alla fall frästar mig ibland. Wimbledon-drömmarna här jag gett upp för länge sedan, som sagt. Men, men det kan ju vara andra saker som har med karriär att göra. Alltså, när jag gör karriär så får jag en position och så tjänar jag mer pengar och så eh, På något sätt Tänker jag i alla fall att då blir jag mer betydelsefull i samhället. Eller det kan ju vara eh, Ja, berömmelse med idrott och sådär. Det kan vara eh, Pengar bara fick liksom mer pengar och blev rik så, så blev jag ju mer betydelsefull. Så här. Makt, politik, en del liksom drivs av längtan efter att vara liksom snyggast för att betyda någonting. Det som driver många unga människor idag är liksom det man har sagt om. Jag tror att det är 15 minutes of fame eller något liknande. Så att, man, att man får sin, sin stund i rampljuset, är av berömmelse. Att betyda någonting, att vara betydelsefull. Och vi Förra söndagen så talade jag om, om de här saliprisningarna i, i Matteus evangeliet i predikan och Hur Jesus har samlat en stor skara människor så går han upp på berget och sätter sig och då Liksom, kommer lärjungarna och förmodligen en, en del av den här skaran också till honom. Och så börjar han med att saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och hur Jesus då liksom lyfter fram de här människorna som, som, vi har, som man kan säga i kapitlet innan att de var sjuka, de var sårade, de var svaga. Det var människor från Galileen och från en, en mängd platser som inte var världens medelpunkt precis. Och så säger han att ni kan vara lyckliga. Er tillhör himmelriket. Så av de här, det är den här bakgrunden som vi behöver ha då. Att Jesus tar de här människorna som är fattiga i anden, som är sörjande. Och så gör han någonting med deras liv. Ger dem av sin välsignelse, av sin nåd och gör dem betydelsefulla. Och han säger genom saliprisningarna är att ni, ni är betydelsefulla för mig. Er tillhör himmelriket. Så och de som följer honom. Om Jesus är kung i, i himmelriket, i Guds rike. Och så utlovar han och, och säger till oss att er tillhör mitt rike. Ni är välkomna in. Ni kan tillhöra här. Det ger ju i alla fall mig en signal om att han tycker att de är betydelsefulla för honom. Han vill dela sin nåd och sin särlek. Problemet är ju då att när vi då bygger våra liv på, på det här med att söka egen ära och berömmelse eller karriär och makt och sådär så. Så förstärker det den här sekulariseringen som jag pratat om i några söndagar också. Alltså det förstärker... Att vi drar oss bort ifrån Gud, för vi, vi blir vår egen, egen herre istället för att Jesus är vår herre. Så vi blir ännu mer individualistiska när jag med min egen kraft och makt försöker att göra karriär. För att om jag vill göra karriär på jobbet så handlar det om mig det är väldigt få som gör karriär för sina arbetskamraters skull utan liksom. man gör det ju för, för mig och pengar det är ju liksom för att jag ska få mer och då förstärker man individualismen som, som är, redan är så starkt i, i våran tid och då är det stor chans att vi tar med oss det eller stor risk att vi tar med oss det in i kyrkan också så att vi glömmer bort att Församlingen, att jag kommer till kyrkan, jag kommer till församlingen inte bara för min egen skull utan också för andra människors skull. Det här är en stor risk för oss som kristna då att vi också anpassar oss till normer och värderingar som råder i, i samhället där vi finns. Alltså om vi jobbar med det här med karriär, att karriär, pengar, skönhet och yttre saker är vår drivkraft. Så, så leder det också till en djupare anpassning. Att vi Sköter våra liv på, på världens villkor och inte som Jesus har tänkt sådär. Och sen Slutsumman av det blir den här privat tron då att Om jag Sköter mig själv Och Anpassar mig till världen och lever i karriären och, och allt det här och det är det som är min drivkraft. Så, så får tro den tid som blir över. Och det blir något som blir väldigt privat. Hemma eller möjligen i, i kyrkorummet. Då. Men. Nu kommer vi till det som är bra här. Och det är att Gud. Både tycker att vi är betydelsefulla. Så han välkomnar oss in i sitt rike. Han säger att riket tillhör de som är fattiga i handen. Men, men han. Han vill också att vi ska få vara betydelsefulla. Och inte bara vill det, han, han verkar mena på riktigt att vi är betydelsefulla. Och det är den tanken jag vill att vi ska ha med oss nu när vi ska gå in i den här texten som vi ska läsa. Att du är betydelsefull. Eller som jag ska komma in på här, att vi är betydelsefulla för Gud- nu ska vi läsa från Matteus 5 och vi ska läsa från vers hur ska vi se här? Från vers 11. Saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, gläder och jublar till er lön är stor i himlen, på samma sätt förföljde man profeterna före er. Så kommer det här då, ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skärpan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och prisar er Fader i himlen. Den första punkten som jag vill dra ut ur det här. är Egentligen övertydlig men det är väldigt lätt att vi missar Och det är att Jesus talar och säger ni är. Han pekar inte på dem en och en individuellt och säger du är och du är och du är. Utan han säger ni är världens ljus. Ni är jordens salt han talar om era goda gärningar. Alltså det, det är någonting som, som vi kan vara tillsammans. Som vi, det är inte tänkt att vi ska vara bara på egen hand. Och att, om man tar om allt bibliskt lärjungaskap förutsätter att alltså relationen till Jesus utövas i relation med andra människor mm. när man läser nya testamentet så slås man av det här hur, hur ofta det står varandra i galaterbrevet så står det bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. lag det är galaterbrevet 6 och 2 bär varandras bördor och det, det som är kul där det är att det står inte bär andras bördor då blir det liksom jag själv som ska bära andras bördor. Och det brukar jag tänka på när, jag, alltså när man leder församlingen. Det är inte jag som ska bära andras bördor. Utan Jesus säger bär varandras bördor. Och det, det innebär att man måste hjälpas åt. När vi flyttade in det här pianot här. Så det, Ante hade fått det av en kollegas mamma. Skulle vi in med dig i kyrkan här. Och det är liksom inget man tar själv, <laughs> inte på två heller, utan man behöver nog vara en fyra, fem stycken för att bära den bördan. Och det handlar inte om att bara ringa efter någon eller två kan du komma och bära min börda, utan man får hjälpas åt att bära tillsammans, bära varandras bördor. Det är väldigt tydlig fysisk börda att bära en flygel så här. Men vi har saker och bekymmer och sånt som, som vi liksom bångnar under. Verkligen, knäna nästan viker sig. Men vi ska ta oss ande på egen hand. Men när vi kan bära det tillsammans så går det väldigt mycket lättare. I Hebrebrevet 10 och 24 så står det uppmuntra varandra uppmuntra varandra. Uppmuntra. Det är ju något som jag brukar komma tillbaka till. Och det tror jag är något som är jätteviktigt att vi hela tiden liksom lever med det här att kunna säga något snällt och trevligt och vackert. Tror jag. jag kommer tillbaka till det också i min nästa punkt. Men, men varandra. Det är ju, egentligen så tror jag att man ska säga hur vad bra vi är. Alltså inte hur vad bra jag är. Men, men ni vet, liksom när, när Sverige har vunnit uh, en fotbollsmatch, då, är det ju liksom, då, då har vi vunnit matchen. <laughs> eh, när de förlorar, då är det de som har förlorat som är på planen. Så här. Eh, men jag tror att man kan behöva inkludera sig själv också i det här med uppmuntran. Att kunna säga att ja, men vi eh, gör något bra. Vi eh, älskad av Gud. Vi sjunger lovsång fantastiskt bra tillsammans och sen så kan vi också uppmuntra till den person som verkligen då ska ha det som Maria då ska ha uppmuntran för det steg som hon har tagit här hon gjorde det jättebra vi får uppmuntra varann och bära varandras bördor och liksom vara ett inkluderande gäng. Nästa söndag på församlingsdagen då ska vi ta en återintroduktion av de här lärjunga grupperna som vi eh, håller på med. Det är ett femtontal personer som är i, igång i princip varje vecka och möter en annan och samtalar om bibeln om tron och sådär. Så nästa söndag så kommer vi att gå igenom det igen och då kommer vi ha papper med oss och sådär så att man kan, kan ta det och så ska vi också se om vi kan hjälpa till att eh, para ihop folk. Det handlar om att man två två Hjälpa varann att förstå Bibeln, att be tillsammans, att bära varandras bördor och att uppmuntra varann. Att... Ja, sådana saker. Min andra, så, som den första punkten här handlar om att vi kan vara betydelsefulla för andra genom, helt enkelt genom att stötta varann. Att vara ett stöd för, för andra. Det andra är det här som handlar om salt. Ni är jordens salt. Salt. För oss är ju salt oftast det man har liksom i kryddhyllan i en liten burk så här. Och så Pastavatten och lite på fläskkotletten och lite sådär. Salt för oss är billigt. I den här tiden var salt något som var dyrare och proceduren att få fram salt var liksom den som fortfarande sker i Medelhavet, att man var tvungen att leda in vatten och se till att vattnet dunstar bort och så ta hand om saltet från havet som är kvar och så skrapa ihop det och så använda det. Och Salt använde man, det var ju en ännu viktigare produkt då än nu för man saltade mat för att den skulle hålla längre än bara samma dag. Så Man liksom saltade, torkade och använde det på det viset för att konservera mat men också för att ge God smak och båda de bilderna är viktiga för oss när vi. Ska förstå liksom vad vi kan vara för världen. Både att stoppa. Eller motverka föruttnelsen i, i samhället om man nu säger så. Men kanske också för att framförallt för att sprida. Alltså det positiva av Gud. In i våran omgivning. Precis som. Om man lägger en renbog på saltbädd så tränger saltet in i den här renbogen. Och så blir den genomsaltad och så kan man hänga den på tork i februari. Och så blir det jättegott efter fyra veckor eller något liknande. <hör> att det tränger in. Och det är också att alltså det, det Gud har gjort i oss tillsammans. Kan få tränga in och både sprida smak men också ge någonting gott. Till våran omgivning runt omkring oss. Eh, Jesus säger så här. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då göra det salt igen? Jag har läst kemi på, på eh, gymnasiet. Och det började vara ganska länge sedan. Så jag kommer inte riktigt ihåg allt som sa där. Men, men jag tänkte att alltså salt är ju salt. Och det, det förlorar ju liksom inte så även om jag ställer saltpaketet i tio år i, i skafferiet så tar jag ut det så är det fortfarande salt och samma sak. Så enda chansen som jag i alla fall, ni kanske kan komma på något bättre, är att, att saltet förlorar sin sälta. Det är ju att det späds ut. Så. Jag har ju lyckats med maträtter som har blivit alldeles för salta då man Vad kan man göra då liksom om soppan är för salt? Jo men då måste man ju späda ut den så att det blir mindre salt Eller i alla fall lagom salt Eller i alla fall uthärdligt salt Om man säger så Så då får man liksom i med mer vätska så får man späda det om man, späda, alltså, om man har saltvatten och så späder man och späder man och späder man Till slut så har det liksom förlorat salt. Saltet är kvar där men det är så utspätt så att man man känner det inte, då blir det liksom som vattnet i bottenviken som är bräckt på sin höjd. Man kanske kan urskilja lite sälta i, i, i vattnet. Så det är utspädning. Men vad är det som kan späda ut saltet då? Alltså vi har pratat redan om, om en sak och det är den här, det vi pratar om sekularisering. Att vi anpassar budskapet. Vi anpassar Guds ord, vi anpassar församlingslivet till, till omständigheterna runt omkring oss. På ett, alltså, kanske till slut, till, till, ja, så till den milda grad att, att det är ingen saltsmak kvar ens. Så ska man salta in julskinka så behöver det vara saltbad eller saltlaker som man lägger i. Det duger liksom inte med lite bräckt vatten för då... Jag åstadkommer det inte vad det är tänkt. Och då är bilden, då är det bara hälla ut det. Liksom, så att människorna får trampa på det. Här ska jag kunna prata mycket om. Men några alltså jag mötte en, en kvinna i Kirona som liksom jobbar i Svenska kyrkan. och Hon var väldigt uh, upprörd för att man har börjat blanda ut uh, alltså evangeliet med buddhism mer eller mindre alltså olika meditationsformer om man plockar bort det här att Jesus verkligen är här, och att han har dött på korset och allt så att Gud blir liksom bara en, en en god tanke kvar alltså det är ett sätt att späda ut evangeliet nu säger jag inte att hela svenska kyrkan i Kiruna är på det sättet men det är den företeelsen finns där som ett exempel i andra sammanhang så blir, kan det bli bara alltså en, att alltså församlingsgemenskapen blir en variant på Oprah Winfrey eller Dr. Phil. Alltså någon sån här hjälp till självhjälpsbudskap. Så det är också något som kan bli lite ur, urvattnat. Det som är kanske vanligast är ju att, att vi anpassar oss till konsumtions tanken som finns i samhället och det tror jag är den största risken i alla fall kanske i vårt sammanhang att man att Gud eller Jesus blir en produkt som vi kan konsumera när vi själva är sugna på det så då kan vi komma och nu är jag sugen på på lite Jesus så nu kommer jag och konsumerar och så förhåller vi oss till Jesus som ungefär som man gör till ett, ett skravmål på max eller ja vad det nu kan vara, ett Ikea-besök eller något liknande, så här. Och Det, det tror inte jag är, är rätt och riktigt. Jesus gör större anspråk än så, han vill vara våran. Han är våran föräldsor och han vill vara våran herre. Om vi ska vara salt så så kan vi inte späda ut det på det här sättet. Ett annat sätt att späda ut evangeliet det är ju liksom att lägga till saker till den kristna tron eller till församlingsgemenskapen och det är yttringar som, som kyrkan var jättebra på. som man, man lägger på saker och ting. När jag var i yngre tonåren, då var det liksom det här. Ja men, man får inte spela kort om man är kristen. Jaha. Var står det i den här boken? liksom Nej, det var ingen som... Ja, man liksom fick någon, någon förklaring. Eller, eller så var det att... Tjejerna skulle inte sminka sig. Det kan man ju också hitta förklaring på. Men man lägger till alltså lagar och regler och olika yttre markörer. När jag var i 20-årsåldern i det de, de sammanhang som jag var då, då skulle man liksom vara finklädd när man gick på gudstjänst. Det ju inte komma så här som, som jag gör nu, utan det skulle liksom vara... <klipp> Blanka skor, kostym och slips och vit fina skjorta som har liksom pressade in i minsta detalj så här. Eh, Ni kan ju tänka jag kanske skulle köra med det någonstans här bara för att chocka er lite grann. Alltså man, det, det, inget fel att klö upp sig så här, men, men det är så lätt att vi lägger till saker eh, till evangeliet. Alltså, helt okej okay att klö upp sig, men, men om det blir en markör, om det blir någonting som vi lägger till, som späder ut eller lägger till saker och ting som blandar ut evangeliet så att det blir svårare för människor att ta till sig av saltet i det så, så är det problematiskt. Och det är något som man hela tiden får eh, ja, fundera på och tänka på. Är, är det saker som, som vi gör tillsammans som, som späder ut blandar upp det som är tänkt att vara rent och Riktigt salt. Det finns en annan vers i, i Nya Testamentet som talar om salt. Och jag tror att den är viktig att ta med här. För när man pratar om, om, alltså, om man tar rent salt i munnen. Så är det ju lite obehagligt. Ni är blundad gapa så här. Som man har bläckt någon gång, så får man en sked salt i munnen, det är inte så jättehärligt. Två är inte kul heller. Kan jag tipsa om. Jag har råkat ut för båda. så att Det var inte Therese någon av gångerna, så att Det kan vi säga då. Kolosserbrevet. Fjärde kapitlet. Vers. 6 Det här ger alltså, är en väldigt bra bild av det här med att vi är salt Här i världen som får sprida då Så att det får tränga in i omgivningen Rakt ur sammanhanget så står det Ert tal ska alltid vara vänligt Kryddat med salt Så att ni vet hur ni bör svara var och en och ordet som, som står vänligt här, det, det är översatt från ett ord som faktiskt betyder nåd, godhet, välvilja. Att vi, vårat tal ska alltid vara fullt av, av nåd. Kryddat med salt. Alltså så att det vi säger, det vi gör får vara eh, kryddat med saltet. Fullt av salt. Att vi är salt och ljus. Genom när vi eh, delar med oss av Guds nåd. Guds godhet. Det han har gjort i våra liv. Så att det också får tränga in i våran omgivning. Nåden. Och ett alltså sätt som man faktiskt möter de flesta människor på. Är ju genom vår kommunikation. Genom vad vi säger. Om, vi kan, om man kan förmedla nåd. Genom det man säger och gör. Så har man kommit väldigt långt. Med att förmedla Gud också in i andra människors liv. Ja, vi fortsätter med ljuset. Vi måste se vad klockan är. Ja, det går bra än så länge. Så saltet kan då helt enkelt betyda att vi får betyda något för världen genom att vi dela med oss av Guds nåd och kärlek till andra människor omkring oss Ljus Ni är världens ljus i Matteus 5 Det är en annan en person i Bibeln som också kallas för världens ljus och det är ju Jesus då som, som är världens ljus Den första bibelversen som jag lärde mig, den alltså utan till den har jag citerat här tidigare. Det var psalm 119 och 105. Där det står att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den lärde jag mig innan jag kunde läsa i skolan Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så när Jesus är världens ljus... Det säger Johannes, det, vi skulle kunna gå in liksom och titta på det vers för vers i Johannes i först, första kapitlet i Johannes evangeliet. Som börjar med att Jesus är, är ordet, logos. Och sen så står det om honom att han, är, att han är livet och ljuset. Och sen avslutas sammanhanget där det står att han var full av nåd och sanning. Sen har vi då salm 119 och 105 som, som säger just om att, att ordet är ljuset och Jesus är ordet. Och ordet är fullt, Jesus är full av nåd, igen kommer det igen här och sanning. Och det, ljus kan vi vara som, som församling när vi får tag i, i, i Guds ord. När vi får tag i, i nåden hos Jesus och när vi får tag i sanningen hos Jesus. Och när vi kan dela med oss av det till andra. Och det här är inte bara liksom att plugga bibelversar utan till. Och eh, sätta upp eh, anslag eller gå med plakat på stan med, med bibelord så här. Utan det handlar om att, att vi också ska återspegla det här ljuset som Jesus är. Så att alltså, som han är så är vi i den här världen. Så är tanken i Bibeln den kärlek som han visar behöver vi visa. Den nåd som han visar behöver vi visa och den sanning som han talar om behöver vi också kunna programmera och vittna om. Framförallt är ju det här då, det vi har fått tag i själva. Så jag skulle kunna stå och jag har ibland fått frågan om, om alltså skulle du inte kunna undervisa mer ur uppenbarelseboken och den yttersta tiden så där. Jag tror att det har sin plats men, men jag måste erkänna själv att just på det området så är jag en aning förvirrad. Jag är inte helt säker på att jag, jag skulle kunna säga en massa saker att så här skulle det kunna vara eller, eller så skulle det kunna vara så. Och jag kan ha en uppfattning om saker och ting men, men det är ingenting som jag känner att jag kan proklamera. För, för, om det inte är liv i mig... Om ordet inte kommer in och blir liv i mitt hjärta så kan jag självklart prata om det. och man kan läsa och studera det, man kan samtala om det, om kan ha någon åsikt om det. Men det är inte det ordet som kommer att vara ljus för någon annan människa. Utan det är när jag eller när vi får tag i ordet alltså och, och får ljus över det och det blir liv och levande för oss. Som det också kan vara ljus för andra människor. Om jag får tag i, om vi får tag i tillsammans att Sånt här om generositet till exempel, eller att ge tionde Det är något som jag och Therese har praktiserat i Hela vårt äktenskap och innan det också Och jag Har sett alltså att man ger 10% av det man tjänar, så har vi sett att det, det är en stor välsignelse för oss Vi ser att det finns i Bibeln Och det är någonting som vi har fått ljus över om man säger så Och då kan jag frimodigt Dela med mig av det jag vet vad Gud har gjort, jag vet vad Gud har sagt och jag vet att det fungerar. Och då är det ljus, då kan jag vittna om ljuset, vittna om sanningen. Till skillnad från att liksom pumpa fram saker som förvisso står i Bibeln men som inte har blivit liv i mitt eget hjärta, om ni förstår det. Ja, absolut, jag måste bara säga som parentes jag har absolut ingenting emot uppenbarelseboken. Jag läser den gärna och jag läser om det och försöker förstå så där. Men om jag själv känner att ja, men det här är någonting som jag har här. Så, så väljer i alla fall jag att inte gå in i den undervisningen om man säger så. Så det här som vi talar om idag tror jag också är någonting som jag kan frimodigt tala om som jag tror att. Att jag och vi tillsammans, jag och Therese så ganska många i församlingen har fått ljus över och praktiserar. Att om vi delar med oss av det Gud har gjort och sagt i våra liv så betyder det någonting för andra människor. Att Jesus har dött för oss på korset, han har uppstått igen, han lever, han har flyttat in i mitt hjärta. Han vill också beröra dig med sitt liv och med sin ande, så vidare, och så vidare. Så det när vi vittnar om vad han har gjort i våra liv genom sitt ord som blir ett ljus för världen. Den kärleksfulla gemenskap som uppstår när vi träffas är i sig ett ljus för världen. Så där för församlingen är tänkt att vara det här ljuset. När vi möts tillsammans med Jesus i centrum så lyser Jesus genom oss. Så genom att förmedla det levande ordet så kan vi också få betyda någonting för andra människor. Och sen kommer det sista här då. Där jag lyckas bläddra bort Matteus 5 igen. Det skulle vara bra att kunna bibeltexterna utan till ibland. Vers 15. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Gud vill inte att församlingen ska vara instängd och osynlig. Gud vill inte att den kristna gemenskapen ska vara stängd och osynlig. utan Han vill att det ska vara som, som staden på berget. För oss är ju Även för oss som lever här i norra Sverige där det är mörkt halvåret är ljus ändå en självklarhet Vi trycker på knappen Vi är vana att gå ut på kvällen och det är gatlyse och Neonskyltar och allt sånt här Det är knappt så att man här i Luleå kan se stjärnhimlen En, en klar kväll för det är så ljust Av all belysning Men Backa 2000 år till, till Israel en kulen natt om man säger så. Jag har varit på ställen där när det blir mörkt. Så är det så mörkt så att man liksom man ser inte handen så här. Och det är i det mörkret som är helt kompakt så, så är ju även ett litet ljus väldigt synligt. Och kan vara en, ett ljus på vägen, en, en punkt att ta riktning mot. Så vi ska inte man ska inte tänka att ja, vi är en liten församling, vi vet, vad betyder vi för stan? Nej, så, så det är ingen idé liksom att hissa upp ljuset. Men i en mörk omvärld så är även ett litet ljus en viktig eh, riktningspunkt för, för människor att ta, ta fasta på. Och jag tror att det här är en dimension som är lite svår att förstå. Men jag tror att det är oerhört viktiga att, att det finns kristna församlingar där Jesus får lysa. Där saltet får sprida sin smak. Och där vi då kan komma till det här sista. Låt på samma sätt ert ljus lyser för människorna. Så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himlen. Saltet, ljuset, nå den sanningen, ordet behöver komma också till praktiskt uttryck. För att bli synligt för folk. Jag berättade lite om några saker som jag har varit involverade i alltså teamarbete, hjälparbete på Kolhalvön självklart predikade vi evangelium berättade om det vi hade sett och hört upplevt, läst i Bibeln men det var också en tid när vi körde hjälpsändningar sjukhusmaterial kläder, mat en mängd sådana saker för att det fanns väldigt stora behov där då och det var Oerhört betydelsefullt för människorna där och då. Vid ett tillfälle, det här är ett av de starkare minnena som jag har. och det är När vi kom till ett barnhem för handikappade barn där de inte hade sängkläder i sängarna och inga kläder på kroppen. Utan de bara låg där och hade så lite personal så att de, många av dem var fastknutna i sängen för att inte springa omkring och ställa till en massa oreda. Så kunde vi få komma in där, komma med kläder, komma med sängkläder, komma med sånt som de behövde då för att kunna ge de här människorna en drägligare tillvaro. Det, våran, saltet och ljuset som vi har tillsammans behöver också kunna komma till praktiska uttryck. Det behöver inte bli så stort och svårt och dramatiskt som att åka till ett barnhem i Ryssland. Det kan ju bli det. Men det kan ju betyda att jag erbjuder mig att vara barnvakt till grannens barn exempelvis. Det kan ju innebära att jag erbjuder mig att hjälpa till med något. Eller att vi som församling ser ett behov och engagerar oss i det. I människor. Någon person som kan behöva hjälp att liksom ta nästa steg i livet. Någon person som behöver hjälp i sitt äktenskap som kan behöva stöd och, och, och hjälp. Och det kan få en mängd praktiska uttryck. Då. Jag ska säga att det, här är, det är viktigt att förstå att det här är inte är laggärningar. Så det, det är ingenting som vi gör för att förtjäna Guds nåd. Utan det är, det är något som vi gör för att vi har redan har fått Guds nåd och kärlek. Alltså när, självklart när jag och Therese blev tillsammans det fanns ju liksom en tid när jag verkligen hoppades på hennes kärlek. Men när jag hade förstått att hon älskade mig så blev det så oerhört mycket lättare att, att göra saker för henne. Och inte för att förtjäna utan för att jag helt enkelt visste att hon älskade mig. När jag vet att Gud älskar mig så är det också mycket lättare att så i den upplevelsen att jag är älskad så, så finns också kraften att kunna göra någonting för andra människor. Och det är något som väldigt många som, som blir kristna och tar emot Jesus lägger märke till att helt plötsligt så är inte mitt hjärta inriktat vara på mig själv längre utan också på andra människor omkring mig. Ja, när man har varit kristen länge så kan man glömma bort att att, att det är så för man har glömt hur det var innan man lever bara i nuet men helt klart så, så vill Gud att det ska få vara ett flöde från oss vi får vara salt, att vi får vara ljus och att vi kan få göra goda gärningar för att han först har älskat oss för att vi är betydelsefulla för honom så kan vi också i det få vara betydelsefulla för andra människor för lula och för världen omkring oss. Så. Du behöver inte ge upp din längtan att vara betydelsefull. Men. Eh, hos Jesus så kan den här längtan ta. Kan få en annan eh, riktning. Så att du då blir betydelsefull på riktigt. Och inte bara för dig själv utan också för väldigt många andra människor. Så Vi. Tillsammans är kallad att vara salt och ljus här i världen. Och det är ju härligt att det inte bara beror på mig. Det är härligt att det inte bara beror på dig själv utan vi har varann där. Det här är ju ett utmanande budskap på många sätt för det gör något med oss. Det innebär att jag men oj. Jesus har inte tänkt att jag bara ska leva för mig själv. Utan att jag också ska leva för andra människor. Det är en jätteutmaning. Det är något som man får ha med sig hela tiden. Och jag berättade här för några veckor sedan. att När jag började jobba med de här texterna i sommar. Så, så inser jag att ja, det är saker här i mitt liv som jag behöver fånga och lägga på rätt plats. Där det liksom har dykt upp ambitioner som inte Gud har lagt dit. Utan som har kommit ur min egen strävan. På olika sätt fick jag fånga dem och ta, ta fast dem och ge dem tillbaka till Jesus och be Gud. Jag vill vara en del av du, det du vill göra. Jag vill att du ska använda mig. Jag vill att du ska få använda mig och oss att få vara salt och ljus här i Luleå. Det första som, som du kanske behöver göra är att fundera på drivkrafter, ambitioner. De, de drivkrafterna där du strävar efter innebär det att du är med och hjälper församlingen, gemenskapen att vara salt och ljus? Eller är det, bygger det på individualismen och anpassningen till, till världen? En fundering då om, om, om du då liksom känner att ja, jag behöver få hjälp, jag behöver jag vill komma in i gemenskapen. Då finns det ju möjligheter där, men du har redan tagit ett steg och kommit hit på gudstjänsten in i den här. Sociala gemenskaper, men vi har också husförsamlingar, hemgrupper som möts i hemmen. Theres, Monica och Maria håller i en grupp. Peter och Mia, Birgitta och Kjell finns i en grupp. Maria och gänget där finns i en grupp. Vi har Tony och Gwen och Sara och Anders som har en grupp där man pratar engelska. Maria har en grupp där man pratar spanska mest, men en del svenska också. Så det finns grupper och att kunna haka på där man kan få samtala lite mer och där man kan få hjälp och stöd. Sen finns ju också den här möjligheten med lärjungargrupper. grupper. Så, att, så vi möts då på olika sätt och jobbar med relationer och gemenskap på lite olika vis här i församlingen. Så att vi också ska kunna få förstå att vi är betydelsefulla. Men också få hjälp att betyda någonting för andra människor. Så det är en utmaning att satsa i hemgrupperna, satsa på lärjunga grupperna, satsa på gudstjänsterna och inte bara för sin egen skull utan också för andras skull. Jag vill också skicka med en, en tanke här. Vem känner du att, för jag tror att de flesta av oss också har en, en gudagiven längtan att få betyda något för andra på ett speciellt sätt, på ett speciellt område. Och det, när vi har kunnat fånga det och få ner och veta att det här jag längtar efter eller det här jag brinner för. Så är det också lättare att prata om det dela det med andra så att man kan koppla med andra som, som bär på samma längtan. Att jag är här nu, det beror delvis på Therese. Så vi, vi möttes när jag var... Ja, vi har känt varandra länge. Men 1990 till påsk så möttes vi. Då gick hon på bibelskola. Jag hade fått veta att de här teamen då i Rosvik skulle starta. Så vi möttes där och pratade om det. Och hon beskrev sin längtan i det. Och jag kände att ja, det är det jag drömmer om. Det är det jag vill göra. Och då ja, kopplade ihop där. Vi blev inte tillsammans då utan det hände först senare. Men, men någonting där kopplade ihop så att vi liksom kunde ta steg... Tillsammans och tillsammans med flera andra förstås också. Men när man får tag i sin längtan. Det här skulle jag vilja betyda för andra. Du kanske drömmer om att få Hjälpa människor som jag var inne på. Du kanske drömmer om att få Gå ut på stan och be för människor. Eller du kanske drömmer om att Besöka äldre och Uppmuntra dem. Kanske drömmer om att eh, jobba som gå ut med vuxna på stan bara och skapa liksom en bättre stämning där. Jag har ingen aning om vad som rör sig i dina tankar och drömmar och längtar men det kan finnas många saker där. Men det är när man där känna andra när man lyfter upp och säger det här tänker jag det här brinner jag för. Så kan det också koppla ihop med andra. Jag kan inte kräva att alla andra ska ställa upp på det jag har, men vi kan i alla fall dela med oss av det och uppmuntra varandra i det och kanske hjälpa och koppla ihop med andra som man har hört av samma, samma dröm och längtan. Så kan det här också få komma i, komma i funktion. Så vi är kallade att vara salt och ljus. Låt oss då vara det. Inget annat. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du hela tiden utmanar oss att söka oss närmare dig. Att öppna våra hjärtan för ditt ord. Öppna våra hjärtan för din nåd. Öppna våra liv för, för den härlighet som du har för oss. Jag ber att du nu i avslutningen av den här gudstjänsten ska, ska komma med din härlighet och, och ströden över oss. Vi ber att, att vi alla som är här ska få bli berörda av din din nåd, din godhet, din kärlek, ditt liv. I Jesu namn. Vi ska kunna få gå härifrån och smaka salt och skina för dig tillsammans. Vi ber att du ska fortsätta att bygga upp det här ljuset som, som brinner här i korskyrkan. Låt det lysa starkare och starkare, det ber vi om I Jesu namn. Amen.